Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Se împlinesc astăzi 32 de ani de la Revolta Muncitorilor Brașoveni de la uzinele Tractorul și Steagul Roșu în 1987. Au fost manifestații spontane, care au început în noaptea de 14 spre 15 noiembrie la autocamioane Brașov, când muncitorii au aflat că vor primi salarii înjumătățite. Ei au cerut vehement explicații, dar conducerea i-a ignorat, așa că nemulțumirile au crescut. Când, au venit la lucru, când a venit la lucru și schimbul de dimineață, oamenii au declanșat o grevă spontană, după care au pornit într-un marș de protest spre de centrul orașului, spre Comitetul Județean al PCR. S-a cântat atunci deșteaptă române și s-au scandat lozinci anticomuniste și împotriva lui Nicolae Ceaușescu, dar s-a cerut și mâncare, lumină și căldură Asta ca să înțelegem în ce foamete și mizerie ajuseseră românii să trăiască spre sfârșitul dictaturii comuniste. Manifestanții au ocupat pentru scurt timp sediile Comitetului Județean și Primăriei Brașov, însă acțiunea lor a fost rapid înnăbușită. Sute de participanți au fost arestați, iar securitatea și miliția au început represaliile împotriva lor. În arest aceștia au fost bătuți crunt, torturați cu metode de anii 50. Peste 60 dintre ei au fost apoi condamnați cu pedepse de până la 3 ani, iar alții au fost deportați în diferite colțuri ale țării. În schimb, niciunul dintre cei care a participat la represiunea manifestației de la Brașov nu a fost condamnat, nici măcar după căderea regimului Ceaușescu, ba chiar unii dintre cei mai activi torționari au fost promovați după Revoluție și au ocupat funcții importante în administrația publică din țara noastră. Mulți dintre ei au acum pensii speciale de multe ori mai mari decât pensia medie din România. În urmă, cu exact 30 de ani, echipa națională de fotbal învingea Danemarca în preliminariile Cupei Mondiale din 1990 și se califica la turneul final din Italia. A fost 3-1 în Ghencea după ce oaspeții au deschis scorul din minutul 6, Balint a reușit apoi dubla, iar Sabău a fost celălalt marcator. Avem amintiri de atunci datorită emisiunii replay de la TVR. După golul acela a lui sunt din minutul 6 și iată final! Fluier final, stimați telespectatori selecționat a României! Se califică la turneul final al campionatului mondial Italia 90. Bucuria este imensă, stimați spectator. Echipa națională a României Socialiste va face parte din cele numai 24 de selecționate naționale, de pe tot cuprinsul globului românesc, care vor juca anul viitor în Italia, la cea de-a 14-a ediție a, 14 -a Campionatului Mondial de Fotbal. Da, a rămas în istoria cu, suntem finaliștii a lui Teohaiya Coca-Cosma, de atât și grauri cu globul românesc. A fost. Mai e puțin... Era spirațional, domnul are da, da, da, da, globul da. să fie românesc E, imediat după meci, Valentin Ceaușescu I-a invitat pe toți fotbaliștii La celebrul bar Melody Iar Gica Hagi a fost cel mai entuziasmat Astă seară toată lumea la Melody Nu nebun no, Sigur, sigur ce-mi plac femeile Femeile pline de lanț, de brățări ha! Machidonă, Eu plac femeile de alea cu lanțuri și bișterii Alături de, da. de Hagi În meciul care a dus România la Copa del Mondo Au mai jucat Lung, Petrescu, Andone, Rotariu Iovan, Sabău, Giga Popescu, Lupul Lăcătuș, Balint, Mateuț și Ungureanu Andrenor, Emerichenei 30.000 de oameni au fost atunci în tribunele Din de 50.000 vom fi diseară Pe arena națională cu Suedia Și sper să avem parte de o nouă bucurie Din partea echipei naționale 15 noiembrie 1945 s-a născut Ani Frid Lingstad cea mai cunoscută cea cunoscută drept Frida de la ABA Frida, Frida, dar Frida era cealaltă în... Bă, bun, eu cred Aneta că... era cea blondă Așa. și Frida era... În era cu Fii atent, ascultă yeah. S-a născut în Norvegia din mamă norvegiană și tată german, dar a crescut în Suedia, Suedia evident și a început cariera cântând Unde? jazz Nu puteau să pronunțe și numele și i-au zis Da, Afrida, Afrida. A câștigat primul concurs de talente de la televiziunea suedeză în A fi de neoprit. Tot atunci a venit și primul contract cu o casă de discuri majoră care se numește EMI. Nu mai există în ziua de azi. Primul album solo Frida a venit în 71 și a fost produs de logodnicul ei, Benny Anderson. Albumul a avut succes, iar Frida a avut parte de o promovare specială din partea presei din Suedia. Asta cine? Asta e... asta e Frida Băi, deși ne-au păcălit, de fapt este trupa E fuba. E e de unde mă aba? O cheamă Ani Frid Și Ani Frid, îi se spunea Fried. Frida, dar e Ani Frid Și atunci au e de la Ani la Ani Frid, mă mă, ce nume, te ia frig Ani Frid Asta e Are perioada fi, când îi cunoaște pe viitorii săi colegi din ABA, Beni, Bjorn și Aneta. Iată. Multe, da, ea era iubita lui Beni, Benny era prieten cu Bjorn și iubita lui Bjorn era Aneta. Ce Domnul tare? Cam asta e combinația. Deci, o prietenie generală. Crezi că. Nu. No. Nu. No. <laughs> Brunan de zile s-au tatonat și au făcut ABA. Linda era cel mai activ membru al trupei, se întâlnea cu fanii, stătea până la ultimul autograf cu ei, a creat costumele speciale pentru spectacole și tot ea e cea care a participat la realizarea logului ABBA. După ce trupa s-a destrămat, Linda a fost singura care și-a exprimat public regretul că, poate fi din, că nu poate fi din nou alături de foștii săi colegi. A continuat da. să cânte singură. Da. Dar tu ai avut un director de radio care îi plăcea foarte mult ABBA. Domnul Ghiberne, avea, era plin de entuziasm, înțeleg că arunca cu scaune de entuziasm când auzea aba pe radio, a? Da, era fan aba, avea pă, câteva lucruri speciale da. legate de aba, Ține foarte mult la trupa asta. Da, ce să zic, norocul knowing me, knowing you, că nu mai apucăm să ascultăm Waterloo la final, ne pregătim însă de avocatul diavolului la și în un sfert, Moise siguran și Vlad Petreanu. Da, prieten, pentru că suntem din nou în dezbatere în campanie electorală, o să facem noi o dezbatere. Asta e, dacă alții nu vor să facă sub nicio formă, dar o să vă întrebăm dacă v-ați gândit deja să că biurica. votați duminica viitoare, ce votați? Adică dacă votați răul cel mai mic sau votați un candidat care v-a convins? Dacă dați un vot pragmatic, calculat sau un vot așa de obligație democratică. Uh -huh. Pornim discuția de la asta, în ce fel votăm duminica viitoare, dacă votăm, cu argumente, ne întâlnim la unul și un sfert la avocatul diavolului, Moise Guran și cu mine, Vlad Petreanu, vă așteptăm. Poate fi răul cel mai mic, răul cel mai scund, răul cel mai înalt, răul cel mai blond, răul să... de toate felurile. Să ne concentrăm și pe bine, aș zice, da. asta cu rău. Bun, altfel ne vedem di la Meci. Da, Vlad, bine va fi de în tribunele Arenei Naționale, unde vei fi alături de alți 50 de alți cetățeni. Mulțumesc! Să... Iar după aia mergem la discotecă, nu? Celebrăm Am, am auzit Victoria, că mergeți da? la discotecă, da? <laughs>